Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 69. ezen hóvadását halljátok. Most kellett volna mutatkozni, igaz? Szedlák Ádám vagyok. Kész, Gabrielle? Én meg balás. És mennyit kellett gondolkodni, nem, hogy egy ilyen civilizált címet adjál a 69-es epizódnak. Hát, figyelj, csak egyet nem volt szabad adni neki. <gül> az elsőt, az elsőt. Uh, igen, az első találat Az első, első millió az Google első tíz oldalát. Igen, igazából az, az a címe is megvan, hiszen nincs ember, akinek ne jutná eszébe. Úgy tekintünk erre, hogy ezt mindenki magában, a saját, az olvasóink, hallgatóink egészítik ki. Így van. És akkor milyen témák vannak, arról is beszélünk? Ne csak arról, hogy miről nem beszélünk. Igen, itt uh, láttam valaki, felkért, hogy a, <coughs> bedobtam a Facebook oldalra. Én voltam, én voltam. Igen, a, a, a Mikja Anna uh, Szifit vagyis hát ilyen ifjúsági science fiction és egy hosszabb író riport volt a könyvesblogon. Uh, hát nagyon, nagyon érdekes a riport, tehát ő aztán... Vagy, valakit ja, valaki ott meg is jegyeztem, vagyis hát ö, ö, konvári, hogy hogy, aki, hogy lehet az, hogy aki kötője a science fiction-t, az arra mindig veszim, meg Bradbury volt a legnagyobb hatással, de fene tudja, hogy tényleg ő most mennyire ö, csak merít a zsánerből egy-két elemet, amelyből aztán össze tud valami ö, ifjúsági regényt, vagy pedig mennyire veszik komolyan, vagy nem, nem tudom, ő az, az is szerepelt a a riportban, hogy követi a Náza híreket meg ilyesmit tehát a fene tudja, bármi lehet. Én azt, azt azért választottam ki, mert hogy olvastam tőle regényt, és, és más könyve is nálam, így rajta van a várólistán, hogy egyszer kezembe akad, akkor lecsapok rá, vagy ha úgy adódik, hogy a könnyű lesz beszerezni. Az elsőt azt mindenképpen, és, és igazából egy ilyen kellemes, kellemes, nagyon érdekes szöveg. Első könyvét olvastam, és az eloldozást akkor, akkor tehát, hogyha így meg tud írni egy, egy, egy ifjúsági regényt ezzel a stilisztikával kicsit tehát jó, jó szerkesztővel, mert a libri kiadó vette meg tőle, akkor, akkor én egyébként kíváncsi vagyok rá, és ki akarom próbálni mindenféle kis minimál fenntartásokkal, hogy, hogy, hogy mennyire sikerül jól. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, amikor egy ilyen irodalmárnak nevezett valaki... Hát azt ki... tudod, hogy én mit gondolok. Jó. Ja. Jó. Én mélyen hiszek egyébként abban, hogy az irodalmára pont olyan emberek, mint mi ember, mert itt mondott, az, az inkább rémisztő. Tehát, hogy ott leny lenyilatkozza azt a nagyon újdonságként, hogy hú, hát ez nem ez túl irodalmiaskod, nem ez túl scifizve, hanem egy ilyen tipikus mai fiatal lesz benne, aki facebookozik, zenét hallgat, stb. Ja, ja, ja, igen, igen, igen. És akkor így felmerült a kérdés, hogy akkor, akkor most írj egy doktorov regényt? Hát... De hát, hát ezért ne hát, tudom hát, ilyen is újságire, én szerintem. Ö, bennem az van, hogy, hogy alav, én nem az interjúit akarom olvasni, hanem a könyveit. És hogy milyen az interjúban, milyen ökölséget mond valaki, vagy mennyire érdektelen, vagy sablonos, az, az még felmentés, hogyha már olvastam könyvét előtte, és ezért megelőlegzem a bizalmat. Tehát ennyiből... Én mindenképpen pozitívabban állok hozzá, vagy optimistábban. Az alapján veszem meg a könyvét, hogy nagyjából mit mond előtte. Illetve majd később esetleg talán kritikák alapján. És ez alapján a spanyol éppen fel. Hát igen, az a két különböző kiindulási helyzet, de majd az lesz a jó hér, hogyha megjelenik. És Akkor ilyen, te elolvastam. majd kipróbálod ki nekünk. <gül> igen, igen, igen, igen, igen. igen. már ismeritek a, a baklövéseimet, meg a, a nem baklövéseket, tehát szerintem ez majd talán segít be tudjuk lőni a Gabi skálán, hogy... Igen, igen, el, igen. Sem. Na, viszont akkor tiéd rögtön itt az első hír is. Vagy ez téma a... nem is hír, erre szoktad mondani, ugye? Igen, igen, én, én, én most témázgattam, mert az egyik témám ez a... Nem, nem vagyok hozzáértő, tényleg csak egy-két cikket olvastam a... a az ügy kapcsán ez az irodalmi kerettonterv A és B, lineáris A és nem lenni lineáris B, amelyből mindenféle botrányok lettek, az egy a történet annyi, tényleg már, már olyan sokféle sok ágazó, ezért lehet, hogy rosszul foglalom össze, de, de szerintem utána lehet keresni a neten gyorsan, hogy, hogy két verzió született, az egyik ezt a hagyományos típusú, elindulunk a, a, a az ősi szövegektől is, és szépen haladunk előre az irodalom történetben. Szövegeket elemzünk, stb. stb. Nem néztem bele magába a kelet -tantorban. A másik pedig egy kicsi összerendelőbb fajta, tehát inkább befogadás, akkor kulturális fogalmak és ehhez rendelt szövegek, stb. stb módján közelíti meg a, az irodal, a kultúrát, az irodalmat, és egy botrény az, hogy ez a bétonterv, ez hirtelen lekerült a vita fórumról, tehát megszületett az első verziója, aztán a kidolgozás e, már nem igazán valósult meg, illetve elérhetetlen tették az interneten, mert visszavonodott, tehát van egy darab irodalett, és ezen sokan felháborodtak, <kül> Azt még nehézíti a helyzetet, hogy jól tudom, ez fűszve a balás. És nincs semmilyen cikk, tehát lehet, hogy nem jól mondom a nevét, a, akinek a nevéhez köthető, mert ő, alak, ő dolgoztak javázatot, tehát neki volt egy korábban egy irodalomtankönyvsorozat, amelyet pontosan ilyen struktúrában alakított ki, és hát ugye ráhullotta át, hogy csinált magának egy kerettantervet. Felmerült a kérdés, hogy kéne iradalmat tanítani, mi az, amit be tud fogadni egy 15 éves, mi az, ami kimarad, mi az, ami belekerül, mert akkor a tanárszabadságot. Tehát számos olyan kérdés, ami szerintem a mi adásunkban egyet se tudunk igazán alaposan kivesézni, és, és nagyon-nagyon rövid ideig tanítottam is nagyon régen, tehát már, már csak inkább diákként tudok ezekre visszaemlékezni. Én viszont arra gondoltam, hogy felvetem nektek ezt a témát, hogy egyrészt maga az a tanterves, de hogy nektek milyen emlékeitek vannak másrésztről, ti mit gondoltak arról, hogy hogy kéne irodalmat tanítani tehát most már olvasó emberek vagyunk mit tudtunk volna használni, vagy hasznosítani ha már négy, négy év középiskola megelőtte is sok-sok éven keresztül szövegek el kell foglalkoztatak rögtön egy linkkel kezdeni mert annyira hatékonyan tüntették el ezt a kerettantervet hogy ez csak ma mind a kettőből verzió. Igen és úgy az el, mint a B-verzió letölthető, úgyhogy aki akarja, az az irodalmi jelennek az egyik cikkéből, ami majd benne lesz a adásnaplóban, onnan le lehet szenni, bele lehet olvasni, ezek ilyen borzasztó hosszú RTF dokumentumok. És e, hát kell, kellően agaszt egyébként a helyzet, Tehát azért ez engem viszonylag zavar, mert, mert én, hát szerintem kb. ugyanannyit tanítottunk egyébként, legalábbis nekem ez a kötelező gyakorlat volt, meg viszonylag sok magára hagyott órával Aha. de semmi komolyabb. Jaj, másfél év irodalampanítás oh. van mögöttem, egy szak. hát szak. Hát mit szerénketsz? Hát te tanár hát Nagyon vagy. rég volt, ezért azóta már lekopott. És hát nem tudom neked milyen élményed volt egyébként akkor másfél év alatt, én, én borzasztó dolgot kellett, hogy elmondjak, ami a kutyát nem érdekelte. Hát az én élményem az volt, hogy problémás asztalos tanulóknál nehézkes azt, a, a, azt arra rávenni őket, hogy azt a minimum szintet, amit elvileg hozni kéne az egész végén, és ugye ők nem is érettségiztek, ezt teljesítsék. Viszont ez a fajta úgyis mindegy állapotban nagyon szórakoztatóan el lehetett menni olyan dolgok felé, amire viszont fogékonyabbak voltak. Tehát ez a, ez a periféria lazasága, vagy szabadsága ez nekem megadatott, de az tényes való, hogy, hogy mindig nyomasztó volt az, hogy de bizonyos pontokat mindenképpen érinteni kell, és bizonyos pontokat mindenképpen be kell vésni, ez nem nincs mese. Ez, ezt kell tudni majd ma egy középiskolát elvégzett embernek. Mennyivel könnyebb az amerikaiaknak, akiknek nincs történelmük szinte. Pár évre visszamenőleg kell csak kezdeni, nem? Az lehet, igen. Igen, a lehet nagyon hosszú műveket tanítani hosszú órákon keresztül. Uh -huh. Azért megvan ennek is zárnyoldala. Szóval ti a saját kerettan tervetekbe, amit ti átéltetek, abban volt-e valami most visszatekintve, amit rohadtul kihajtatok volna, vagy beletettetek volna? Mit, mit, mit lehet használni egy 30-as embernek, a egyszerűen szeret olvasni és, és élvezni a kultúra áldását? Nekem szerencsére már vesztek az emlékek. De igazából ott, az pont ezt ez kéne, hogy segítsen, hogy jó ízléssel válogass, jól értsd meg a szövegeket, felismeri eszközöket, azok, azok örömet adjanak az olvasás közben, de ezek szerint neked ez teljesen úgy működik ma az olvasai, olvasói létet, hogy ezeket igyekezted eltemetni. Hát, végül is lehet ezt mondani, de tehát azért hozzátenném, hogy nem, nem tartozik ilyen fájdalmas emlékehez, tehát nem arról van szó, hogy engem bármire kényszerítettek, vagy szenvedtem volna a magyar órákon. Nem tudom. Igazából szerintem van egy, nyilván egy olyan eleme, ami elkerülhetetlen, hogy, hogy a, meg, megismerik a műfajokat, meg az eszközöket, meg a fő, főbb e, alkotókat. Nem tudom, hogy a, a megkedveltetést, azt várjuk el az óráktól. Hát inkább a megkedveletet és várjuk szerintem, és utána közben azzal megtanuljuk a műfajokat. Hát ez a nagy fél kategória akkor nem? Hát hogyha. Ha elkezded ezekkel a mitoszokkal, Bibliával, úkori görögökkel, akkor tényleg lehet, hogy nehéz lesz lekötni a gyereket. Tudom, még nem lehet ezt esetleg párhuzamosan kezelni, hogy mindenképp ilyen keretek közé kell szorítani, vagy mit tudom én egy-egy, mit tudom, minden negyedik hétbe belerakni egy olyat, ami modern és időszerű, és érdekes lehet ennek a generációnak is. Nem tudom. A B-tanterve egyébként erre ment rá nagyjából. Amit leszettek, ugye, ami nem. Igen, a tantervet magát nem olvastam végig, csak az interjúkat. És ott azt mondta ez a fűszobalás? Azt hiszem, igen. Hogy intertextuális játékokra akarta felépíteni, hogy a modern szövegek hogyan beszélnek régebbi szövegekkel. És akkor csak az van, hogy a gyerek nem, nem a hajókatalógussal találkozik először, hanem valamire, valami visszautalára. Hát igen, mert ha csak azt nézzük, hogy, hogy mondjuk science fiction zsáját, ami nekünk mindegyünknek szívek kedvence, meg ilyesmiket olvasunk, akkor számos olyan igen jó science fiction van, ami sokat merít mítoszokból, vagy akár az ősít, tehát az egész kultúrát magába szippantja, vagy annak kiemelt elemeit. Itt van például a Hiperion, ami alapvető irodalmi gyökerekkel rendelkezik, én is szintén szóval, a Hyperion ö, kapcsán ö, kezdtem el ahhoz képest, hogy ugye magyarat kellett volna tanítanom, így igazán utána nézni ennek az egésznek, mert ö, se középiskolában, se főiskolán nem volt feltétlenül szükséges Kánterböri mesékre ráfeküdni, mert az már rizé, nem magyar irodalom, kevés az idő, stb. stb. De hát ö, talán adhatott volna valamit, amiért, amiért ez a. Ez a Kultikus science fiction, ez, ennek az olvasása még gazdagabb, vagy nem akkor kapkodok. Így legalább nincs az, hogy, hogy mint kötelező könyv mondjuk már megutálják a gyerekek szól. Ami nincs benne a, a, a tantervben legalább az biztonságban van a, az utálattól. <gül> Értem. De A olvasástól <gül> is. Hát igen, ti nem élveztetek egyébként semmilyen kötelező olvasmányt? Mindig feltűnik ez a kötelező olvasmány téma is, szerintem ez Nem, figyelj, tényleg ahogy az előbb is mondtam, nincs semmilyen emlékem, hogy bármitől annyira szenvedtem volna, de, de az itt tényleg egy, egy másik szintje volt az olvasásnak, nem? Egyrészt időre, ha. ugye a, a, a nyári vakáció utolsó napjaiba besűrítve, meg egy hát nyomás alatt olvas az ember, nem te választod. Tehát nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán kötelező olvasmányt élvezetessé tenni, mikor rettenetes jól választ az ember, akkor is a, a körülmények nem biztos, hogy lehetővé teszik a, az élvezetet. Nekem réményleg teljesen jók egyébként. Van, van egy, ami egészen jó lett volna, hogy nem kellett való olvasónapról írni. <todik> ami a, amíg a, amíg a világ vége, meg a, a, a pokolnak az első körei. De mondjuk nekünk kellett olvasni a, a Jókaiton a jövő század ami mi magyar proto-science fiction. Azt teljesen jó volt, nyilván a nyilván kötelezőzőként máshogy állok hozzá, mert leérettségi is utána is voltak ilyenek. Tényleg annyira gyerektől is függ nekem, ugye itt van a kettő gyerek, akit megpróbálunk azért eléggé étségesen nevelni, és látom, hogy mégis mennyire más, hogy viszonyulnak az olvasáshoz is. és e -e, tényleg ez, ez látszik belőle, hogy nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel, vagy ugyanazokat a könyveket megkedveltetni velük, meg tehát tényleg a fiam az, aki meg tudod így, meg kell panacsa, hogy na akkor most x oldalt el kell olvasni a kötezet, olvasd meg, mert nem leszel kész, és vég egy ilyen egy ilyen porzasztó fájdalom van az arcán, nem is tudom, hogy el tud-e bármilyen szinten merülni abban a könyvben mert, mert kínlódásként éli meg Nekünk inkább tényleg, mint tudom én egy, egy ilyen képregényel, vagy valamilyen nagyon lájtos dologgal lehet azt, hogy, hogy akkor kicsit bele is merül a, a történetbe Bocsánat, csak elképzeltem, hogy összevarod a szemöldöködet, szem és akkor, fiam, rossz voltál, olvasnod kell. <gül> <gül> Na no, igen, mert... Az... A jövő regénye az nekem például nem volt elég izgi. Tehát azt magam, magam találtam meg a szüleim polcán, de <gül> tehát az a fajta szöveg az, az olyan nehézkes befogatású volt, hogy nem, nem láttam meg mögötte az izgalmakat. É, ma meg lehet, hogy már sokkal nagyobb örömmel fölnem. Tehát igen, ez nagyon egyénre szabható. Erre azt nem végképp nincs esély az iskolában. Minden esetre... Azért az viszont... fon fontos kérdés nem, hogy azért hosszabb távon mi lesz ezzel az olvasással, meg az irodalommal, meg a regényekkel, hogy mondjuk ha belegondolk, hogy mi lesz 50 év múlva. Semmi. Hogy... Semmi? Valami semmi változás. Aha. Aha. Nem tudom, tehát azért mindegyikünkben benne van, nem, hogy van egy ilyen alapfeltételezésünk, hogy attól a gyereknek gazdagabb lesz az élete, jobb lesz a fantáziája, el tud gondolkodni olyan dolgokon, amit más médián keresztül nem igazán lehet befogadni olyan komplexitással, mint mondjuk egy, egy regény becsomagolva, és, és ez egy rettenetes jó dolog. De meg, meg, meg ugye a szórakoztató része miatt is, tehát hogy, hogy ez, ezzel szórakoztathatjuk magunkat relatíve, tehát értelmes módon, és ez, ezért próbáljuk a gyerekeknek egyrészt a kedvét felkelteni, másrészt az eszközöket megadni ahhoz, hogy különböző típusú dolgokat be tudjanak fogadni, meg értékelni. És hogy, hogy ez nem teljesen reménytelen harc azért ez kérdés, nem, mert manapság annyi más módon lehet szórakozni, meg annyival könnyebben befogadható médiumok vannak, hogy nem is tudom, hogy lehet-e olyannak felkelteni az érdeklődését, aki maga is nem találna erre erre az élményre magától. Aha, nem lehet, de aztán nem ember ember meg uh, talán valamennyire nevelés függő is, inkább. Mondom, a nevelést én azért tudom így merőben utasítani, mert ugyanúgy nevelve két gyereket totálisan két külön eredményt értünk el, és úgy érzem, hogy, hogy nem azért, az egyik név feladtuk a másiknál meg nem, hanem, hanem más, hogy tudja ezeket a dolgokat befogadni, és nem egyiknek izgalmas, érdekes dolog egy, -egy jó könyvet elolvasni, másiknak, meg egyszerűen nem, hanem inkább más módon szórakoztatja magát, és innentől mindenki érted az iskolai anyagból is. Persze, ezért mondtam az elsővető, ember emberfüggő is. Aha. Hát ez, ez szerintem jó zárszava a témának, hogy teljesen egyedi, főleg, hogy összesen kedvencem, értem, mert mindenki van ideje, amikor jó elolvasni, még annak is, aki egyébként szeret olvasni, mondjuk én ezt magamon tapasztaltam, tehát nincsenek uh, meghatározható pontok, hogy mikor vagy egy könyvetel olvasni mindenkinek, uh -huh. mikor van itt az ideje. Egyébként uh, most azon mondok, hogy hogyan csináljak jó átvezetést a következő témához, de az talán eleget, hogy egy bizonyos könyveknek tényleg nekem most van itt az ideje, mert hogy hát egy cicánk, egy kis, kis macska. Tényleg a nem, nem is mondtad még. Nem véletlenül. Ó, na, pedig Egyelőre igazából néven hívjuk, és ö, nem túl szalonképes az, ami leginkább ez a szarzsák, mert hogy ez Aha. viszont rettenetesen passzol rá. Csak nehéz ezek... beszélgetésből becsempi. <gül> nagyon, nagyon. Tehát igazából nem ez lenne a hivatalos neve, csak amikor az ember így ö, a fülét húzigálja, és ö, olyan hangon beszél hozzá, amelyet igazából nem szeretne, hogyha más ember hallana, hogy így gugyag. Ez, ez ilyen, ilyen neveket kap a macska. Nincs még neve, Igazából szívesen várok neveket. Gondolkodtam valami jó kis irodalmi karakteren, de hát ugye nő nemű ő. Uh -huh. és, és nem is írnak. Igen, igen, ez nem, nem probléma, de valamiért nem jutott eszembe olyan, kara, olyan karakteres, olyan karakterű nőfigura, aki egy, egy macskára passzolna. Na, nekünk a feleségem az, aki nagyon jó tud nevet adni ezeknek az állatoknak, nálunk a lány macska, Mici lett, és teljesen látom benne, hogy ő Mici Aha, hát így, így fontolgattam a Murci nevet, hmm. ami macskanévnek is megfelelő, mert van benne mindenféle dorombolásos hang, meg ugye ott van a, a maga a jelentés is, de, de nem is ez a, tehát várom a javaslatokat, aztán majd kialakul. Viszont ami, amiért ez egy könyves blogban, vagy post, podcastban elhangzik, az az, hogy, hogy itt volt a vasárnap este, itt volt a macska nyelvogott keservesen, Számtalan kérdés felmerült bennem, amelyet nem volt egy macskakönyv, bár minden mást beszereztünk. Hogyan is kéne ezt kezelni? De olyan apró-csaprő kérdések, amelyekhez én így pontosan meg tudom határozni a paramétereket, és ha ezt csinálja közben ezt, akkor mi van? És az interneten kurkáztam. Több olyan oldalt találtam, amelyek különböző macska gyártók, szponzorálásában működtek, kis nőklapját cikkek, fórumok, amelyekben bizonyos témát elindítanak aztán, vagy lezáródik öt komment után, vagy elkanyarodik a chat szoba felé, és ö, rájöttem, hogy szükségem lenne egy jó macskatartó könyvre, méghozzá papírkönyvre, mert ö, tabletem nincsen, és mindenképpen szeretnék képeket illusztrációkat, ábrákat, stb. stb. Itt be a kúpot a matkába, <gül> így, igen Igen, rajzok kellene. Tehát én nekem ne írja se le, le senki, hogy hogyan fogja meg a macskát, hogy beadom neki a tabletát hanem látni akarom pontosan. Sőt, igazából ilyen, ezekben az esetekben akár a videót is szívesen megnézném, de... Ö, és Igen, mert kevés podcast hogy... videó van az internet. <gül> Igen, vagy néha éppen a túl sok az, ami nehéz, nehézséget okoz. Szóval el, rájöttem, hogy kéne egy non-fiction alapmű, amely tényleg enciklopédikus, és nem tudom, hogy hogyan találjam meg. Tehát vagy végnézem a, a könyvesboltok komplett kínálatát a net, de nem, az alapján nem tudom, hogy melyik az, ami igazán jó. Tehát, hogy most ö, ezek a képek, lapoz bele, ez, ez kevés. Vagy el kell a könyvesboltba átnézegetni, de, de a nagy színes fotók, meg az a, a kajapornó típusú dolog itt, ö, itt nem működik, mert édes képet azt aztán számtalan lehet találni az interneten, de, de praktikus tanácsokat egészen jól meghatározott helyzetekre, amelyek lehet, hogy nagyon egyediek azokat viszont uh, nehéz. És nem tudom, ezt felvetettem témának, hogy, hogy ilyen, ilyen specifikus területekről az ember, hogyha teljesen nulláról indul, akkor hogyan talál meg egy információt? Hogyan talál meg a jó könyvet, amire szüksége van? megtalálják, azok az emberek tényleg tudják, hogy mi a jó könyv. Aha, ja, ez, teh... ez egyébként a gyereknevelésnél aztán meg tényleg fokozódik, hogy, hogy ö, ott hatalmas kínálat van, csak melyik az, amit elhiszed melyik az, amit elfogadsz ebből. És ott is vannak ilyen, ilyen hullámok, hogy most tíz évig ez, ez a fajta módszertan, ami elfogadott, és akkor ez az alapmű hozzá, de aztán azt el kell dobni, mert a szörnyűség talán még macskák esetében nem ilyen bonyolult. Én egyébként így, amikor elkezdtünk macskákat gyűjteni, <gül> akkor ilyen volt még valami ilyen newsgroup fakú, amiből nagyjából összeszedtem a tudásom, Tudjátok, volt, akkor még népszerű volt ez a Persze. News Group koncepció, és akkor volt, mert alt, valami, valami ketsz. És akkor ilyen több száz oldalas fakú a főbb kérdéseket azért lefette. Pauza, közben kiesett Gabi a hívásból. Lehet, hogy a macska rámászott a mikrofon vagy valami. Valamilyen csattogást is hallottunk közben, nem? Nem, az nekem nem volt. Én Tehát, vagy, én, vagy én csattogok. Halló? Halló, hallotok? Igen, igen. igen most igen. Ö, valami fagyás volt a gépemmel, és csak eltem és néztem, de lehet, hogy ti hallottatok mindent. Nem, nem, semmit sem vissza, hogy visszafolyta hogy megjöjjél. El. Ó, ö, elnézést, ott szakadtam meg, hogy a gyereknevelés. Igen, hogy, hogy az egy olyan dolog, hogy sok könyv van, de mely, nehéz eldönteni, hogy melyik, ami autoritív, és elhiszed, és lehet az alapján modellezni, hogy a szüleid ugye mit használtak, vagy pont, hogy ők mit nem macskáknál talán egyszerűbb a helyzet. Viszont talán kevesebb visszajelzést ad, mint egy gyerek. De eléggé jó hibatűrő, tehát X élete van. Tehát magyarán akkor az ilyen szakkönyveknél, amikor az ember mondjuk, mondjuk ezt ilyen hobbi könyv, mert azért szakkönyveknél jobban talán el lehet igazodni. Tehát a legbiztosabb vezérfonal az, hogyha van valaki, aki már birtokában van a tudásnak. Igen, igen meg el igen, kell igen. Fo fogadni ilyen irányvonalakat, hogy például te mit, mit tartasz fontosabbnak, ugye, hogy a, a macskának például a, ugye, hogy ne szülessenek kölykei, az úgy érzed, hogy azzal tönkreteszed őt, vagy azzal lehetővé teszed a békés egymás mellett élést, tudod. És akkor ilyen filozófiai vonalakat el kell fogadni, és akkor a mentén kell a könyvet is találni. Aha, hát ö, nektek egy, ez érdekes, mert így most elgondolkodtam, elsődlegesen üdüleges forrás... Koránsan... ez a kérdés, nem merül fel. <gül> Majd Hogy elsődlegesen egyébként információt az többi macskatartótól szereztem be, de szeretnék egy könyvet, és, és kíváncsi voltam, hogy nektek volt-e a ez a gyereknevelés macskatartást, ott vannak-e még ilyen hobby projektek, hogy tényleg Absolut. nehéz ben -ben elindulni? hogyan játszunk benjo Mind, minden hobbi egyébként szerintem új, ha nem is úgy indul, de eljut előbb arra a szintre, amikor, amikor tényleg ilyen régi fakokat töltesz le valahonnan be, izével targézázva, és utána tömörítik ki. Abszolút, így van. Vagy, vagy találsz egy fórumot, aztán annak a magyar izéget. A magyar borotválkozós közösségre szerintem már meséltem ebben az adásban, ahol megbeszélik, hogy melyik aluljárónak, amelyik kíné volt, van, milyen penge. Igen, igen, Pamacs igen, meg van annak egy fórumja is, illetve van, kapcsolódik ahhoz a blokkhoz egy fórum is, a borotválkozásjóbarát.hu. Tehát ez is ilyen, és feltétel az, ami minden, tehát nincs annyira kis hobbi, hogy valahol ne legyen legalább egy levelező listája. De a lényeges eleme még, hogyha ilyen új hobbit vesz fel az ember, mint mondjuk macskatartás, hogy tényleg akkor megjelenik egy új téma, amire lehet egyáltalán keresni könyveket, meg dolgokat beszerezni, nem? Tehát akkor itt elkezdi megint az ember gyűjteni a kollekciót, a macskás könyvek, vagy az én esetemben a különböző gitáros, meg benzoos könyvek. Hát meg a kontaktok, meg az emberek, akikkel a benzoos klubban találkoztál, meg a van még annak folytatása. De mindenképp sörözés a vége, nem? Az, az internet úgy találták, hogy sörözés a vége. Ez az egyik legszebb dolog benne egyébként. Aha. Egyébként Gabi elveszítettünk, vagy csak Aha. Na mi lenne, ha addig elmondanád a te híredet, amíg magához térő? Csak ez senki hívásból, legalább, hogy vissz tudjuk írni Halló, halló, halló, halló. Hát, halló. hogyha tényleg... Hallhatok? Igen, most... Igen. Jaj, bocsánat, nem tudom mi. Ha, a macska fű miatt, nem? A macska kifárasztva, erőre felkészítettem, hogy ne zavarjon, alszik, tehát ez... Úgy Lehet, éleg, és, ez... és milyen kaját, milyen tápot veszel neki? <gül> hát ö, alaposan kiokítottak, hogy ne se viszkász, meg ezek, hanem nekem egy ismeretlen nevű, de ilyen középkategóriás kaja. Aha, mert ott is van, ami nem annyira zsíros, meg mit tudom én, gyomorbarát, de ugye mi is próbálkozunk egészség idézőjelben egészséges macskokaját kaját adni, de a, a viszkászt imádják egyszerűen. Tényleg, tehát érdemes egyszer neki venni, hogy megnézd, hogy azt, hogy eszi. <gül> Élvezettel, cupogva. Igen, én csak azért attól félek, hogy igazából én nagyon szeretem a csokoládét, és valószínűleg, hogyha engem etetnének egy ilyen idegen lények a rezervátumban, akkor egy idő után csak csoki, mert hogy azt teszem a legvidámabban. Te, ne, de ne, tényleg egy-egy alkotó. Mi például szoktunk karácsonyra ilyen extra kajákat venni nekik. Aha. Hát Ezzelőtt a három nap alatt egyetlen egy apró információ ezt, hogy, hogy kapott egy teszt biomacskakaját, ilyen orufólia, uh -huh, uh -huh. ilyen saftos vagy nem tudom, ezt hogy hívják, és a azt is meg... Hát ilyen kis tobozos, ilyen konzerv, vagy? És, és annak a végterméke volt olyan, hogy ez nem, ez nem barát, barátságos dolog. Okay. Amikor át, átmegy a macskán, akkor már nem, nem jó. Jöjj. Jó van, akkor gyorsan Ádám valami nagyon könnyveset mondja. Um, hát ez is téma igazából. Tegnap ugye ismét megválasztották Obamát, amerika elnökévé, és uh, napok előtte azonra az már, hogy pont olyan, mint a választások a, a transmetropolitánba. Uh, és ezen igazából nem csak mi a bárati közösségben, hanem, hanem Warren Ellis is írta, hogy minden választáson érzi azt, hogy ott teremtett valamit hogy a a vagy a Smiler-t fogja nyerni. Uh -huh. És az az ugorod be, hogy tudtok-e még ilyen jó, igazán jó választásos regényt, vagy irodalmat, vagy képregényt. Nekem erről az jutott eszembe, van ez a Freakonomics könyv, és ahhoz tartozik egy blog, és, és akkor meg podcast is, és ott volt egy külön epizód arról, hogy van-e érdemi szerepe, meg döntési köre az elnöknek, és az a tanulság, hogy igazából Akárki is lehet, mert igazából érdemi változást nem tud hozni egy ország érdekében, életében, még Amerikában sem. Szóval na nagyon vicces, hogy, hogy a jelenség, meg, meg amekkora pozíciót hozzákötünk, hogy az amerikai elnökhöz az valójában nincs ott. Hát azért próbált az ember dolgokat áttolni. csak hogy tényleg kell még egy párt, meg mindent más is. Hát igen, meg nem ő az, aki kitalálja ezeket a dolgokat, nem ő az, aki igazából jóvá hagyja, tehát ő csak egy ilyen arc, aki tud összekötni ezzel vagy ezzel a programmal. Valakinek a Jaj, jaj. Ja. Én igazából magyar... Tehát jaj, jaj, ne, jaj, ne! Mert... Azt ne ismesélj! Tehát ezek a mixertkámámféle regények, vagy akár a jókai, tehát szerintem ott iszonyú remek kortás jeleneteket tudtak megragadni, Aha. és szomorú, hogy mind a mai napig érti az ember, és, és befogadja ezeket. Egyébként gyakorban. jellemző, hogy a Captain America sorozatban aktuális történet az az, hogy a Captain America lesz az elnök. A, ott tart most a történet, szerintem ez nagyon vicces. De hát az nem egy ilyen, ilyen tejfeles szájú csillagossz, ami egy balfasz egyébként? Nem, nem, ő abszolút a kiábrándult, aki mindig csak így visszagondol, hogy bezzeg a második világháborúban milyen egyszerű volt a dolga. Ez egy, egy sokkal... Tehát a, a filmbeli karakter az nem egyezik ezzel az eléggé kiégett és szenvedős figurával, aki a képregényekben van. Egyébként olvastam most a, a Captain Amerikának megint lesz egy, egy film talán jövőre. Most, tudom, most jön az Iron Man, aztán igen talán a Captain America, és az ha. a Winter Soldier nevű e, történetszállat viszi tovább, és az aztán tényleg ilyen útra sötét és kiábránd. Úgy kíváncsi hogy a film, film mit csinál belőle. Na hát, ha egy, egy olyan igazán jó képregényfilmet, mert úgy megnéznék, amit, amit, amit elégedetten állok fel. Aha. Egyébként be kell úgy valljam, hogy a, ebbe az évben nekem a legnagyobb ilyen meglepetés az a Cool Stridernek ez a második filmje volt, amit talán fél évig halogatta, mert annyira rossz kritikákat kapott, hogy, és ugye ez a tipikus Kelet-Európába forgatták című uh, filmez és ahhoz képest annyira jól szórakoztam rajta Nicolás cage ami elképesztően idióta benne, és nagyon-nagyon vicces a tőle, és azért ezeket a tipikus kelet-európai akciófilm jeleneteket is végé érdemes nézni miatta. Csak nem Nicolás cage játszik benne? De, de, de tehát a maximumon. A 11-ig feltekerve. <gül> Jaj. Ez, találtam neked egy, nem, nem is tudtam, hogy neked, de akkor neked egy egy grafikát, a Graham Enable nevezetű amerikai rajzoló, az megvan? Képregénye neki nincsen, videójátékot csinált, megint kis videók szoktak lenni még, uh -huh. és ő rajzolt Hipster Ghost rider -t. kedves hallgatók, meg lesz a posztban majd, be is nyomom oda a doksiba, egy ilyen nagyjából, nem is tudom mi ez rajta, én maczkóban felhajtott galérral ül egy biciklin, egy lángolófejű hipster gyerek, és nagyon gonoszan néz. Uh -huh. Hú, Nikolász kéz nagyon gonoszan tud nézni. Idióta és gonosz egyszerre, szenzációs. Igényretes. Tudom, mivel fogunk folytatni a napot. No, de lépjünk tovább. Nekem még egy hírem van igazából, de az is csak ilyen félmondatos, hogy a teljesen felfoghatatlan amerikai nanovrimó, azaz a nemzeti regényírás hónap, az most zajlik. Aha. Uh -huh amikor mindenki megpróbál megírni egy reggélyt, és, és többnyire nem sikerül. És ez nem is azért jó, mert nagyon sokan próbálnak regényt írni, mert hogy az amazon az ember szétnéz, meg mondjuk fel van iratkozva a bookson on Nubra, ahol viszonylag sok ilyen magánkérdésbe kiadott borzalom szokott felkerülni ingyenben, hogy hívják fel arra figyelmet, uh, hanem az, hogy van a Twitteren egy fake nanovrimotips nevezetű user, ami viszont csodálatos hülyeségeket vitt el folyamatosan. Bár ezért megírja ezt az egész hobelavancot megcsinálni, vagy tartani, mert ilyen három mondatban, vagy, vagy három rövid mondatban hülyeséget tanácsol íróknak, kezdve rögtön azzal, hogy egy szó, vérmopszok. Mindentől kezdve megírja magát a könyv. Nagyon jó. Nagyon jó. Ha mindenki, már így a, a Twitter-t itt a szádra vetted, a, a Twitter mögött álló Uh, emberek csinálják ezt a médium nevű szolgáltatást. Nem tudom, képbe vagytok -e ezzel kapcsolatban. Most láttam, amikor itt a tartalmat. Igen, ez most valamilyen következő generációs, hát nem is tudom, blogszerű platform akar lenni, egy kicsit a Tumblr tovább gondolva. És egyelőre ilyen zárt módon működik a rendszer, hogy ilyen idézőjelbe fontosabb uh, embereket kérnek föl, hogy, hogy ilyen médiumos blogot írjanak, és akkor azt szokták így megosztani Twitteren, és tényleg nem tudom, hétről hétre, amikor egy-egy ilyenre ráklikeltem, mindegyik ilyen pátosszal teli, tudod, mikor valami nagyon mélyet akar mondani egy, egy amerikai startupnak a, a fő vállalkozója. Nagyon csúnya szót mondtál. A startuptal mindig kiverítik most Igen, ebbe. igen, és akkor tudod, mint sikeres emberek úgy érzik, hogy, hogy a, a, a sikereiknek a filozófikus alapjait is megosszák velünk. Na mindegy, szóval eddig is így nagyon kiakadtam azokon a cikkeken, mindegyik ilyen pátosztól csöpögő dolog volt, és egyszerűen nem hittem a szememnek, hogy a következő ember, akit felkértek, hogy ilyen médium blogot írjon, az, az a Kolho. Oh. elképesztő, hogy tényleg Tehát ez, ez olyan, mint hogy egy ilyen nagyon összekacsintós ilyen irónia lenne de nem, ezt ők teljesen mondottak. igen Szérdemes érdemes elolvasni ilyen tudod így <gül> dupla fészpalmos cikkét hát és nem megcsináltad azt hogy innen Kelet-Európából, egy kisebb kockázat tőkével a a disruptálva egy saját meg mondjuk hogy mi a publishing jövője blogot amiben pont ugyanennyire semmi hasznos nincsen igen, egyébként ezen elgondolkodtam mostanság, hogy ugye történt ez a dolog, hogy, hogy a, a, az újságokat és a kiadókat, tulajdonképpen, és, és ezáltal az írókat is egy furcsa helyzetbe hozták ezek a technológiával foglalkozó cégek. És gyakorlatilag ezek a cégek, ugye, akik technológiával, web foglalkoznak, marketinggel, akár a Twitter is. Példa erre, ők kezdi kontrollálni, hogy mi, mi, mi az, ami legtöbb emberhez eljut cikk, meg anyag. És tök furcsa, hogy olyan emberek, akiknek esetleg nincs meg a kulturális háttér, meg az írókészség, de mégis ilyen pozícióban vannak, hogy így felhatalmazva érzik magukat, hogy ők most mély cikkeket írjanak innentől, meg filozófikus bejegyzéseket, és tényleg rettenet egy szánalmas tudnánk, de hogy akkor még tényleg így kinyúlnak az irodalmi életbe, és egy ilyet berántanak magukhoz, tehát ami elképesztő kultúrmassza. A Twitter egyébként is borzasztóan érdekes egy szempontból, amelyet én rendkívül szeretem, és nagyon jó ott lenni, hogy, hogy úgy tudott közművé válni, hogy, hogy senki nem fizeti ezt. Tehát olyan, mint egy egy, egy, egy áramszolgáltatóval, amelyik dél-amerikai favelában, hogy ott van és teljesen értetlen módon. Szállítja az anyagot a csőben. Igen, és mindenki rá van akaszkodva. És né néha jön egy ember szíkszalaggal és ráköt még kettő dolgot. Aha. És néha kirak egy ilyen nagyon, nagyon eldizájnolt plakátot is van, reklámozva. Igen, ami aztán nem jön be. Én egyébként közben találtam még egy nanowrimó ez is nagyon megfogadandó. Az a javaslat, hogy egy olyan regény, amiben van egy vámpír, aki ocsmány is embereket öl meg. <gül> Na hát erre föl fogok iratkozni, azt hiszem. Jó van, gyorsan váltsunk át, akkor jó és rossz könyvekre mit szóltok hozzá? Nekem csak remekkönyvei vannak most kivételesen. Ja, akkor kiegyenlítem a számlát itt. Oké. Okay. A végén csattan az ostar. Mhm. Uh -huh. Ó, oh, most 50 <gül> Jó van, vágunk ki. Most is oda csördítettél ezért. Este van is hétvége. Két dolgot olvasok, párhuzamosan egymás volt, és egyikkel sem végeztem a héten. Úgyhogy ez a klasszikusod, valahol hagytál egy könyvet, azt viszed tovább a másik szobába és lerakod, hogy folytas az egyiket, típusú olvasás volt. Van egy peleklanoszom egy részt. Na most azt, azt már mindenki tudja, hogy mit szoktam ilyenkor mondani, hogy miért szeretjük úgy, aki nem az, az előző két adásból, hallgassa vissza. A most az a tím, hogy Hell hogy ami azért izgalmas, mert ez hasonlít leginkább a DevAyore-re oh. az eddigiek közül. Tehát van, vannak olyan jelenetek, amiket látni, hogy az nagyon foglalkoztathat ezt a fickot, mert megvan ebben a regényben is, egy epizódként. És, és így felhívhat, hogy a uh, Weyer harmadik évad ott, ott mintha lett volna egy ilyen, és akkor visszatekerek, megnézem, és tényleg ott van. Ez pont egy kutya viadalos jelenet ami nem, nem egy fontos dolog, csak csak elindul és használja arra, hogy bemutasson embereket. És, és a változsa kedvéért most nem, nem a, a rasszizmus a téma, hanem egyrészt a, a drogvilág, a, annak a mozgatói, az abból való kiutak, és hogy, hogy mit lehet csinálni abban a Washingtonban, ami nem a fehérháznak, meg az elnöknek a Washingtonja, hanem a, a szegény több generáció óta ott élő, és senki által Igazából fel nem karolt helyi lakosságnak a washingtonja. És azt még nem látom, hogy merre fog kifutni, mert hogy pont az hiányzik, az, az most már feltűnt, hogy mindig úgy építi fel a, a könyveit, hogy ahogy van Agáta az utolsó oldalon a nagy, nagy leszámolásra, amikor egy aztánál valaki elmondja, ki egy gyilkos, és azt töredelemesen beismeri, hogy igenű ember volt meg. Perkánoszáns nagyon egyfelé tart az egész, és valahol a közepe végetáján kötődnek össze a szálak. Tehát addig így mennek dolgok, teljesen el lehet benne merülni, és, és a végén derül hogy hogyan függ össze minden mindennel egyszer csak. Aha. Figyelj, a múltkor, amit nekem elküldtél Pelekános interjú, azt annom megosztottad a Facebookon is, vagy valahol? Nem. Én, én azt mindenkinek javaslom, ha be, megtalálod, még rak bele ide a blog bejegyzésbe is, mert annyira érdekes tényleg az ő háttérét kicsit megismerni, és a ugye magához, az erőszakhoz való viszonyát is, tehát nagyon, nagyon, tényleg egy kicsit más színbe tünteti fel a könyveket is, hogy kicsit ismerjük, hogy mi volt mögötte, nem? Igen, ezt akartam is mondani, hogy és, és feltűnnek azok a, azok a momentumok, meg lesz majd a két nélkül, megtaláltam, hogy Perekonosznak van erőszakos múltja, mint ez kiderült, hogy volt ilyen tévedésben eső fegyver a kezében, volt rendőrüldözés, volt az a Atya úristen, itt vagyok házasság előtt, csináljunk valami őrültséget típusú részekbunyója, meg minden. És igazából nem túl büszke ezekre, de pont úgy együtt kell ezzel élni, mint ahogy az interjú olvasása után ráébredtem az összes hősének valami hasonlóval. De úgy építi be ezeket a regény regényében egyébként, hogy jó, tehát az interjú után is azt mondtam, hogy ez egy piszak jó író, csak sokkal többen illatrajz van benne, mint ittem. <gül> így van. Uh, úgyhogy szerintem ez is olvasandó, aki elkezdtem mondjuk velem olvasni a Derek Strange-eket, vagy, vagy elkezdtem, amikor Balázs ajánlotta a vast, az, az nyugodtan menjen vissza, korábbi regények is nagyon jók. A másik, az meg, meg, az meg utazós, magában nézős. Molnár Gábor, ti ismeritek? <tos> <tos> nem, nem. Mert nekem ő volt az az egy szerző, akit, akit én nem olvastam gyerekként. Amúgy tök jó, mert untam volna. Így most felnőtt fel, arra jövök rá. Ő kikerült Brazíliába egy olyan magyar expedíció, ami egyéb egy bogarakat akarta gyűjteni. Másrészt, ami a két vezetőkutónak a megbetegedése, majd a felszerelésük eladása, és az abból, abból a pénzben való hazahajózás után így megszűnt létezni. Gáborunk meg kint maradt. és ott dolgozott ilyen forduló ültetvényeken vezetőként és mellette meg derítette fel az Amazonosnak a vidékét, meg gyűjtött dolgokat, meg küldte vissza Múzumba, ami aztán semmit nem vizetett érte, viszont nagyon hálás volt. És, és ennek közepette meg három darab könyvet, aminek jól nem fogom tudni a címét. Ez a országban, amit én olvasok, ez ma, azt hiszem, hogy a harmadik ebből a sorozatból. Hú, én most itt rákeresztem a Moira. Uh és ilyen, uh, igen, igen, ilyenek vannak, wow. horg, mak és jaguár kalandok a Brazíliai jössördönden. Hú, ezt nem akarom elolvasni. <laughs> Jó, valaki vegyek ki a fejemből. <laughs> um, De figyelj, mikor mondtad, hogy unalmasnak találtad volna, most már nem találod unalmasnak? Nem, nem, nem. Naprószerű, azért lett volna egyébként unalmas a tizenakányi évvel ezelőtt érnek. Nagyon sokat gondolkodik közben. Egyedül van az őserdő, de most már nincsen pénze a kísérőkre sem. Felevez az Amazonasnak a nem tudom én hány szélességű egyik kis mellékfolyamán. folyamán. Süt magának halat, lő, kajmánt, elmegy sétál az őserdőbe, próbál szedni dolgokat és közben gondolkodik arról, hogy mi történt éppen kör, az, az ő környékén, milyen ott az élet, milyen, milyenek azok az erdei emberek, akiket hát ilyen fél egzisztenciával rendelkeznek, fiatalon halnak, még maláriában ültetményen ültetményen vándorolnak. Tehát társadalomkép, egy unatkozó, vagy az unalommal valamilyen módon küzdő embernek az észnél maradási kísérlete, és viszonylag kis távú utazások. egy csónakkal mennyit lehet menni, úgyhogy az embernek egyébként vissza kell menni három hét múlva a kicsit komolyabb civilizációba, ahol van egy darab mozgép, egy darab német mozgépész és olyan nézők, akik, hogyha lehetne, akkor a vászalra, amikor megjelenik gonosz. És akkor így ebben vagyunk benne vele, az ő, meg az ő agyában. Manapszág akkor ilyen travel blogger csávú lenne, nem? Igen, csak úgy kéne utána húzni gőzössel a internetkábelt. A Korabeli Bede. Ah, <gül> nagyjából. E, és amiért mondtam, mondjuk 20-an akárhány kény már nincs után néztem az érdrajznak. És e, ő három vagy hat évet valahogy így volt a Brazíliában. Utána, amikor éppen valami kültötvényem volt fehérvadász, akkor e, találtak valami robbanószárt ott a környéken, kivette annak a gyereknek kezéből, aki aki azt próbálta kivinni a táborba, majd ő esett ezzel a már a táborból kint, és megvakult. Uf. És a maradék tizen sok könyvét, azt, azt ő vakként írta, úgy tanult meg gépelni is egyébként. És volt mellette rádiós műsor, rá, rádiós szerkesztő, utazott is utána, tehát egy teljes életet élt egyébként vakon. És, és tök sikeres volt Magyarországon a fickó. Azt, amit teljesen megértek, egyébként piszak jól ír. Wow. Akkor te tényleg jót olvastál, Gabi, te. Én is. De gondolom, ennél többet illene mondani. Nem, nem, a... köszi. Legalább, én hogy én nem mondom, én, én mit <laughs> Én hoztam a, a heti klasszikus szép annyiban annyiból persze nem klasszikus, hogy nem kortárs a szerző. Hát régóta szerepelt a listában, úgy hívják Rubin Szilárd. Ő az, aki egy időben kiadogatták könyveit, és nem olvastam utána, hogy pontosan milyen életet él, de, de az a fajta figura, hogy ez alapján, az egy könyve alapján, amit elolvastam, amelynek a címe csirkejáték, jaj, az alapján... Biztos vagyok benne, hogy, hogy kegyetlen, kegyetlen dolgokat élt át a fickó. Nem azért, mert hogy, ö, ö, tehát a történelem vihar rögzítette a könyveiben, hanem, hanem ez egy csirke játék, tulajdonképpen egy szerelmi történet. A két ö, nagyon fiatal ember összetalálkozása. A, a narrátor maga meséli el a szerelmét Orsőjelent, ő pedig Angyal Attila és az egészen fiatalkorban kezdődő, különböző társadalmi osztályból származó, különböző háttérrel él, rendelkező két fiatal, az a második világháború után, illetve az azt követő történelmi fordulatokban próbáljuk kibontani a szerelmi életét, és valami megdöbbentően kegyetlen, és iszonyerősen átélhető az egész vérzivatoros szerelmi történet, ahogy az em, elkezdtem olvasni, már az első oldalon megütött a, a fickó írás, írás, a fickó szövegszerkesztése, az képek, amiket alkalmaz, némelyik nagyon-nagyon egyszerűek, de beleássák magukat az ember fejébe, pedig a történet maga is olyan, hogy, hogy folyamatosan mész tovább, hogy ebből a pokolból, ami, ami egyre jobban kergetik egymást a, szerz, a szereplők, abból, abból valamerre haladj, de természetesen csak lefelé vezet út javarészt. Nem fogom de de nem a történet az, ami igazán elmesélhető ebből. Különböző megragadott időpillanatokat, szituációkat mesél a fickót, tehát még csak azt mondanám, hogy egy folyamatos az egész történet. És elképesztően jó az éjszakában, cigarettázó, már nem kamasz, de még nagyon fiatal srác, aki ott nézi ezt a, ezt a Pécsi éjszakát, és összefut haverokkal, az egyik barátjával, aki két prostituáltal vonul végig, kicsit lumpolva, az egyik ők terheslány, a másiknak a keze van eltörve, tehát ezek annyira beleégnek az ember, emberbe, mintha egy filmen látna egy nagyon erős filmen. Hát én rendkívül megdöbbentem ezen a könyvben, és, és azt gondolom, hogy, hogy nem véletlen, hogy most újra előszették, és ilyen elfelejtett magyar tehetségnek, zseninek tekintik őt. Biztos vagyok benne, hogy, hogy az ő élete is tele volt ilyen vérzivatarral, érzelmi viharokkal, vagy szenvedéssel. Ezért még nem, nem mertem belevágni, hogy igazán utána nézek hogy milyen ember volt ő. Mindenképpen ajánlom, akit esetleg ez így eljasztott, ez a, a, a sokjelző, azt is elkeverjük, hogy nagyon olvas, olvasmányos tehát a, a úgy, úgy, úgy fogadod be, hogy egyszerűen mint a vízet, nem, nem, nem lehet Te nem tudsz neki ellenállni nem kell vele dolgozni, hanem inkább utána dolgozol, mert nem tudod kivárni a fejedből ezeket a pillanatokat, ezeket a képeket amelyeket aztán a saját életedben is megtalálsz ezeket a különböző jeleneteket, bulik ö, szerelmi viták mint nagyon erősen ábrázolva nagyon-nagyon tetszett, nagyon ajánlom és, és mennyire buszt, busztíták az Micsoda? Mennyire Mennyi... pusztítál az miközben vízként fogyasztod? Kívül tudsz maradni. Tehát, hogy nem, nem, nem érzem azt, hogy ez velem, velem kell, hogy meg nem, történ, nem velem történik, de, de mindenképpen úgy érzem, hogy jó ismerőseimmel, akik, akik, akik pontosak nekem. Uh -huh. Tehát ez megmarad, hogy, hogy hogy ki tudsz belőle szállni. Én tényleg nagyon-nagyon ajánlom, és örülök, hogy, hogy felkerült a listámra, és, és igazak ezek a, a hírt. Mindig gyanús, amikor valaki hirtelen feltűnik az ilyen kultúr oldalakon, hogy hirtelen őt megtalálják, és emlegetik, de, de most én úgy éreztem, hogy ez teljesen jogos. Van még egy-két könyv, nem írt sokat, Római Egyensúly, aztán most jött ki az Apró Szentek, ami egy megtörtént bűnügyet dolgoz fel, egy sorozatgyilkos esetét, ahol úgy tűnik, hogy lehet, hogy egy, egy, egy nő volt, aki fiatal lányokat gyilkolt, és ez is nagyon érdekel, csak azt úgy tudom, hogy nem fejezte be, talán a, a szerkesztő is valahogy úgy, úgy várta el a szálakat. Ez az Apró Szentek mindenképpen szintén nagyon érdekel. Viszont, hogy eltevezzek kellemesebb e, témára, a macska kapcsán, ahogy bekerült a lakásba, rögtön előkerestem az interneten, mert sajnos papíralakban nincs meg mondjuk, úgyhogy megvan, és nem... E, nem fértem hozzá semmi illegális tartom. a teri pratchett az igazi Macska című nagysikerű könyve, nem tudom, hogy ti hallottatok erről, róla, mert ugye Pratchett az, az rendkívül népszerű, és mindenki ismeri a korongvilágos ciklusát, illetve ugye írt gémen is közösen könyvet, tehát ö, ö, abszolút benne van a Mindenki, mindenkinek a fejében nem tudom, ezt a nem, nem, nem rémlik, hogy olvastam volna tőle. Aha, ez egy vékonyka kis könyv, és uh, mindenképpen az, az süt ki belőle, vagy süt át a szövegen, hogy nagyon-nagyon szereti a macskákat. A rengeteg tapasztalatot szerzett élete során a macskatartásban, és ezt a maga nagyon-nagyon uh, kellemes humorával adja át tehát e, próbál egy-két fontosabb témán átmenni, és, és, és miközben e, e, alapvetően az egész egy nagy vicc, Valójában számos olyan, olyan adatot kapsz meg a macskáról, amely, amely azért egy macskatartó tapasztalata és, és, és tájékoztat arra, hogy mire számíthatsz, mit, mit, mire gondolhatsz. Azt hiszem, a macska büntetés az például különösen szórakoztató része volt, hogy mennyire, mennyi, mivel lehet büntetni a macskát? Ugye, nem lehet összecsavart újságpapírral, mert hogy a macska nem köti össze, a büntetést az, hogy valami rosszat csinál. Tehát, hogy oké, okay, oké, okay, valami azt csináltam, oké, okay, oké, okay, most történik valami kellemetlen, e csónyán nézek, vagy itt várok, aztán elmúlik. Nem, nem, nem lehet úgy aportírozni, mint a kutyákat. Jött kifejti precsát, hogy ugye macskát megverni is nehéz, mert olyan, mintha ilyen teleszúr kell tömött zokni lenne, teljesen felesleges <hállt> semmi haszna. <hállt> És uh, kis rajzocskák is vannak a magyar magyar kiadásban, amelyek önmagukban értelezhetők, tehát nem tartoznak szorosan a szövekhez. Egyszerűen üdítő volt eznap este átolvasni közösen. Még hangosan fel is olvastam belőle. És egyébként hogy lehet egy macskát rádöbenteni arra, hogy ő most nem csinált jót? Sehogy. Hogy átértékeled a saját ötleteidet arra, hogy minek kellett volna a Azt gondolom, hogy a macskát idomítani Nyilván szalát... mindenki tudja, hogy ez fordítva történik. Tehát a macska néha nem, de próbál bennünket beidomítani, hogy pontosan mit kéne csinálnunk. Igen, igen. És hogyha ezt a vonalat megtalálod, tehát melyik az a vonal, amely nagyjából egybeesik a macska ö, akaratával, vagy esetleg netenteni a arra irányítod, akkor, akkor megtörténik az, hogy úgy érzed, hogy végrehajtott valamit, valójában pedig te alkalmazkodtál annyira, hogy, hogy végrehajtod azt, amit ő akar. Nem hiszem, hogy. hogy különösebben lehetne ezt a macskát büntetni, esetleg egy kis nevelni. De a könyvet minden macskatartónak ajánlom, és, és szerintem számos helyen, tehát nem tudom, hogy antikváriumokban, ilyen helyeken elérhető, az, abban biztos vagyok, hogy először olvastam az igazi macskát, utána tudtam meg, hogy jött el, írta ezt a korongvirágciklust, mikor azt olvastam, akkor feltűntek abban is, remek-remek macska karakterek. Ez a félszemű kandúr, aki már nem is tudom melyik öreg baszarkánynak a kandúrja, aki ott a vállán ül. De az valami néha-néha megvillantja valamilyen e, egy, e, azt a figurát, és, és mindig tökéletes. Tehát ott van mögötte ez az élő állat, miközben egy picit van alakítva ebben a mesében. Tehát e, a és a, ma a macskákhoz mindenképpen szorosan összetartozik nekem. Tök jó. A igen, igen kezdem a, a, a, a könnyebbel. Steve Martin, nem tudom mennyire tudjátok beazonosítani, ez az őszhajú I sz, a, ember, akinek régen voltak jó filmjei. Igen, uh, igen sejtem, hogy külön van Igen, elkezdtem gondolkodni, hogy mi volt az utolsó jó filmje, amit láttam, de így nem nagyon ugrik be, annyira régen volt. Tudjátok, manapság ilyen családi idézőjebben, családi vígjátékokban játszik viszont ami értékelendő hogy, hogy egyrészt Benzón játszik együttesben másrészt mindig népszerűsíti a Benzót, ami nekem nagyon szimpatikus de mindettől függetlenül nem vettem volna meg a könyvét ha csak nem, ugye mint most akciós volt az Amazonon ő volt a napnak a ultraolcsó könyve és akkor gondoltam itt az ideje hogy belekóstoljak, ráadásul én követem őt Twitteren és valamennyire néha szoktam értékelni ott a száraz humort, de nem lehet mondani, hogy folyamatosan pufa dolgokat mond, tehát így mondjuk 5 eléggébb én olyan, és akkor van egy, ami tényleg jó. És ez picit így a könyvbe is így érződik. Nagyon vicces, hogy szinte ugyanazt a gondolkodásmódot, meg a hangnemet megtalálni ebben a regényben, mint amit a Twitter 140 karakteres bejegyzéseibe, ond magából a Steve. És a könyv maga egy hát egy rettenetesen, tehát már klinikai szinten neurotikus emberről szól, akinek mindenféle furcsa szorongásai vannak, néhány kényszeres dolgot csinál. Elég nehéz így beilleszkedni neki az életbe, a nagymamája látja el tulajdonképpen, aki időnként csekket küld, ezért próbálja élni a saját keretei között az életét. Például az egyik fontos ilyen fóbiája, hogy nem nagyon tud a, a járda szegéről lelépni, és ez így eléggé korlátozza, hogy, hogy milyen körzetbe tud mozogni egyáltalán a saját városába is. És ezzel az emberrel történnek mindenféle izgalmas dolgok. Meg fogtok lepülni, kicsit kimozdítják ezek közül a Kényelmes korlátok közül. A humor, amit Steve martin vártam, itt-ott megcsillan, egy jó pofa, itt-ott elneveti magát tényleg az ember, de igazából ez egy eléggé érzelmekkel teli, itt-ott romantikus történet. És ha ezt tudtam volna... <gül> De, de attól függetlenül azért így relatíve élvezettel olvastam el. Tehát nem ez az a könyv, amit így rettenetesen mindenkinek ajánlanik, de aki valami rövid és könnyebb dolgot akar, ami kicsit vicces, és kicsit esetleg érzelmileg is töltött, annak tudom javasolni. Aztán még így érdekes volt nekem az egészben, hogy ugye mondtam, hogy ez egy eléggé, tehát már orvosi eset, szorongós ember, de vicces, hogy nagyon jó megtalálta az író, hogy hogyan lehet olyan szorongásokat megérteni, ami, ami alapvetően megérthetetlen lenne, de mégis az ember egy kicsit magába néz, akkor ennek a magját tehát azért relatíve könnyű megtalálni. Jó példa erre, hogy, hogy például, amikor egy ilyen el kell menni egy közösségi eseményre ennek a neurotikus fickónak, akkor igen nagyon figyel arra, hogy minél elegánsabban öltözön föl, és kocsival egy szomszédja viszi el a helyre, és végig gyakorlatilag próbálja emelni az ülésbe így a fenekét, és így előretolni, hogy ne gyűrődjön össze a lulazing. És ez egy rettenetes vicces dolog, hogy elképzeled, hogy ott nem ürendesen, és így próbálja kifeszíteni magát. Például eszembe jutott, hogy én mikor mit megyek tárgyalásra, reggel, ugye, fél hülye állapotban megyek a taxiba a reptére. Akkor én is észre szoktam venni néha magam, hogy így keresztbe rakom a kezem, és összegyűröm az inget, és látom, és hát ideges leszek. Tehát, hogy. És több, több ilyen dolog van, hogy egy picit reális, tehát olyan dolgokra magamra ismerek, ami. Remélhetőleg nem klinikai eset, de, de tud el tudom képzelni, hogy ez hogy tud átfordulni valamilyen komolyabb neurózisba. És egy érdekes volt kicsit belátni egy, egy, egy alapvetően azért bolond embernek a fejében ezen a könyvön keresztül. És hány ilyen dolga van, tehát több tucatnyival rendelkezik, vagy csak egy, Hát van, van, egy, van egy nagyon erős tucat, mondjuk. Tehát például, hogy mi folyamatosan adott vatt világítás kell, hogy menjen a lakásba, tehát van egy, egy bizonyos száma, aminek kellene. és például ez egyik helyen leoltja a villant, akkor máshol fel kell oltani, még akkor is, ha emiatt képtelen aludni. Stam. Szóval vannak ilyen dolgok, de igazából tényleg az az érdekes, hogy, hogy nyilván, hogy, hogy hogyan tud ezeken túllépni, és mi az, ami esetleg okozhatta, és mi az, ami ki tudja billenteni ebből, meg hogy egy ilyen alapvetően nehéz állapotból levő ember, hogy tud kapcsolatokat kiépíteni. És mindez, mondom, relatíve könnyedre van véve, sehol sincs a dráma, túltekerve és könnyen fogyasztható. Na ez volt a kevésbé negatív élmény, sőt, ezt tulajdonképpen mégis mondom, jó volt elolvasni. A másik, ezt az... érdekes volt a Igen, igen. Mondom, rövid, tehát így be lehet vállalni. A másik viszont, azt ne vállaljátok be, hiába olcsó, meg hiába rövid. Itt erre úgy találtam rá, hogy a, a Amazon reklámozza, most van ez a Kindle seriász nevű kezdeményezés, hogy veszel valami első fejezetet, és akkor mit tudom én, hetente, két hetente, havonta, euh, míg az eredeti árért kapsz egy-egy újabb fejezetet a könyvbe. Milyen van újra feltalálták a folytatásos segént. Ugye? Milyen újszerű? Igen. É, az a különbség, hogy ez nagyon rossz. Amit vettem, könyv az a cím, Z Zé 21-34, és a Sean Platt és David Wright nevű e, idézőjelbe írók készítették. És a Z, az meglepő módon zombira utal. Úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy a Hunger Games, meg mondjuk a Walking Dead sorozatot perakták egy Turmix gépbe, és ami kijött, az felkenték valami kenyére, és akkor azt próbálják nekünk odaadni. E, azon kívül, hogy a történet az teljesen ilyen, na akkor nézzük meg, hogy mit rendi manapság, és abból próbáljunk valamit összecsapni. E, igazából kicsit a, a formátumnak a egy hibájára is rámutat. Én nem e, epizódonként olvastam, hanem, hanem bevártam több fejezetet. És sajnos tényleg ilyen epizódikus a történetvezetés is, hogy mondjuk a második fejezetbe elővezetnek egy új karaktert, és akkor oldalakon át elmondják az ő történetét. Tehát nem történt az, hogy valaki megírta a, a, a könyvet ától zég, ugye, és akkor valamiféle struktúra kiarakul a könyvbe, hanem tényleg, mint egy TV epizódot néznél relatíve önálló a történet, de azért nem. Csak, csak nincs előre gondolkodva, hogy na, akkor most itt, itt ezt is fel kéne vezetni, hanem, hanem minden egyes fejezet önmagába tartalmaz ilyen részeket. Én szívesen olvasnék ilyeneket, azért is, mert jó dolog meglepetésszerűen egy, egy kiegészítést, új fejezetet kapni szerintem, főleg, hogy nem egyesével fizet érte az ember, hanem csak egyszer kellett fizetni érte. De ez egy olyan rossz példa volt, amit nem, nem is tudom, nem fogom szerintem befejezni. Szóval ilyen abszolút ponyva dolog, és igénytelen. Hiába vannak benne zombik, tehát zombiskönyvet elrontani, ez azért durva. Megnéztem közben a fickónak az életrajzát. Hát uh, elég aggasztó. Eleve az, hogy a Kings of the Serial-nek nevezi önmagát és két másik cimboráját, <gül> és van felsorolva az öt sorozat, amit írnak. Aha. Uh -huh. Az ígér valamit. de a, ez melyik ég... ők? Ja, Ez a Platt volt. Yeah. De az Valami... érdekes, hogy, hogy eléggé erősen így mögé áll az Amazon, tehát ezt promótáják, külön oldal van, hírlevélbe is talán találkoztam ezzel. Szóval, Na, szóval ők tesztalanyok szerintem, aztán ha, ha működik a, a formátum, lehet, hogy akkor bevonnak írókat is. Én úgy nézem, az Amazon egy ilyen Kollektív Inkvel nevezetű társaságot karolt fel, Aha. és neki kezdték el nyomni a sorozataikat a, a, pont abban a azért, 47 North nevezetű imprintben azt, hogy hívjuk, a könyvkiadó Mindegy is Ami kiadta Steven Zorniknek a utcát is csak ott már szerkeztve uh -huh. Jaj, szóval ezzel szeretném itt a zombikkal zárni akkor az epizódot mit szóltak oh, yeah. hozzá? Jó, oké, végül is elég késő van már. Voltak zombik, voltak macskák, szenvedés. Voltak vakutazók. <gül> <gül> és Steve Martin. Így van. Na hát akkor sziasztok. Sziasztok. sziasztok.